Slavosovie a 127 -a, de mulțumire pentru Harul Sfintei Taine a Botezului. Aleluia, Slavăție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Botezul Fiului, Taina Sfântului Boteză, pregătit iar pe noi, cu apă sfințită, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, necurățit. Aleluia, Slavăție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Botez de păcatul strămoșesc, cu harul Duhului Sfânt nedespărțit. Aleluia, slavă, Ție, Doamne, tată este, bine și mulțumim, fiindcă prin taina Sfântă a Botezului și prin taina Mirungerii, Duhul Tău, Cel Sfânt, ne-a pecetluit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, tată este, vin și mulțumim, fiindcă prin Sfânta taina a Botezului de Botezul cu foc al Tainei, Sfintei Euharistii ne-ai împărtășit! Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl Celestei, vin și mulțumim! Fiindcă prin Sfânta Taină a Botezului, haina de nuntă a Harului Duhului Sfânt ne-ai dăruit! Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Celestei, vin și mulțumim! Fiindcă prin Sfânta Taină a Botezului, Sfânta Cruce, sufletul nostru s-o poartă rânduit! Aleluia, slavă e Doamne, Tatăl Celestei, vin și mulțumim! fiindcă prin sfânta taina botezului înger de pază lângă noi a așezat și toate faptele, gândurile și cuvintele noastre ei le-au urmărit. Aleluia, slavă ție Doamne, Tată Celestei, vin și-ți mulțumim, fiindcă prin sfânta taina botezului sufletul nostru a doua oară l-ai născut și l-ai sfințit. Aleluia, slavă ție Doamne, Tată Celestei, vin și mulțumim, fiindcă prin botezul cu sânge, Esenții tăi apostoli, ucenici și mucenici la cer, ei suit ale Lui a Doamne Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Botez, mântuirea noastră și calea ce luminată la cer ne pregătit.